Hej kära lyssnare! Eh, där ni lyssnar på nu är något av ett eh, specialavsnitt av Reto-resan. Eh, vi har ju fått in eh, ett par önskemål om att få samtliga delar av sagostunderna ihopklippta till ett långt avsnitt. Så det har jag suttit och gjort nu, klippt ihop. Ja, jag vet inte hur många klipp det har men det har en hel del i alla fall. Under den kommande timmen så kommer ni att få höra om min resa och hur det gick från början till slut i Final Fantasy 4. Eh, försök ha i åtanke att olika ljudklippen också varierar lite i kvalitet. Och det var, Jag har försökt så gott det gick att få ner det på en jämn nivå. Men det, det kan variera en hel del. Eh, det var allt jag hade för mig för nu. Så håll till gode och så får vi se om det kommer någon liknande specialer till Final Fantasy 6. När det är färdigspelat. Hej hej! Nej uh, när jag inledde Retro-resan, uh, Back in the Day, som fortfarande är samma år, <laughs> uh, <laughs> så uh, hade jag ett, ett litet mål för mig själv och det var att jag skulle spela betydligt mer RPGs för att det är väldigt lite jag spelar det första spel jag spelar var Super Mario RPG, Super Nintendo. Uh, nu när jag slår ihop min, en av mina påsar med Samson... <laughs> Så, så visade det sig att ja, han har naturligtvis spela allting jag vill spela. Uh, så då tänkte jag så här att jag, jag bryter ifrån lite och kör ett spel i bakgrunden lite grann. I lite parallellt med, med det vi ska ta upp så småningom här i avsnittet. Så vad ska du spela för något? Nu ska jag faktiskt ge mig in på den helt gyllene serien Final Fantasy. Och jag börjar med del 4 som i USA vill kallas del 2. Alltså det första Final Fantasy-spelet till Super Nintendo. Och jag har väl spelat kanske en uh, halvtimme, 45 minuter, än så länge. <laughs> Tidigare idag är jag igång det. Uh, och ja, jag, jag säger på en gång, jag är positivt överraskad rent prestationsmässigt. För även om grafiken känns väldigt tidig Super Nintendo. Det känns, ja vi, vi pratade lite innan Samson. det känns snarare som att det är från början tänkt att vara lite NES. Men... Det var, det var väl till och med så att det var tänkt att vara till dess från Ja, till och med så, ja, ja. Uh, Och så sen har den fått mer kräm och, och röra ner i grytan Och då har man bara tryckt in mer av allt Som redan var befint Musiken är ju helt makalöst Jag föll in i stämningen på en gång Och Jag kommer ju så fort vi är jag liksom, Slutar spela in Så kommer jag fortsätta spela det här spelet Alltså jag kände att det här ska bli jävligt kul för mig För nu har jag ju jag spelat det här spelet Ja Visserligen var det ju Jävla massa år sedan jag spelade det här spelet När det nästan var nytt Alltså via gråimport ja. Jag, ja jag var nördig och jag kunde få tag på grejer utomlands Så att jag var en av de få lyckliga som faktiskt har spelat det här spelet När det var nytt när det var Japan-nytt eller när det var Europa-nytt? Nej, eh, Europa, eh, USA-nytt. Eh, USA ja, USA-nytt. Jag, jag kan inte japanska ska sober att det törs med mig in på något sånt. <laughs> <laughs> ah, Okej. Okay. Jag trodde det var en av, en av dem och då, är, då vet jag att det är någon, någon level av för mig. Men... Ja, fast jag, eh, och, ja. Om jag. Om jag får säga mitt så skulle jag säga att just det här då, Final Fantasy 4 tycker jag att där serien börjar ta lite fart. För jag tycker att det första spelet i NES fastnade jag aldrig riktigt för. Det var liksom inte så mycket till spel för mig. Mm. Eh, visst, det är ju avancerat och så i liksom menysystemet och, och liksom hur mycket det finns och hur djupt det är i sin strategi. Men eh, jag kräver ändå lite mer. Det fanns inte så mycket till historia till exempel i det första spelet. Men här tycker jag, här börjar Square liksom bli varma i, i kläderna och presterar ett riktigt mysigt och härligt äventyr med en riktigt medryckande historia. Jag, jag har ju lite vänner om mig som är helt insnöjande på RPG och ja, allt vad det innebär. Eh, och de, jag är liksom rådfråga lite med dem och de sa ju att det är ju fyran du ska börja med. Det är fyran som liksom är ja, som du sa, första riktigt stora steg för, för Square. Mm. Och, och, och sen då, så småningom går vi vidare på senare delar av serien. Mm inte där. Men äh, det känns ju bra det passar ju på fall Fantasy för man behöver inte spela någonting tidigare för att kunna spela ett Final Fantasy-spel. Hur, lång... uh, hur lång tid tror du att det kommer ta för dig att spela, spela igenom hela spelet? Va? Ja, det är ju lite det som är uh, tanken med att jag körde parallellt för att jag kommer att lämna en liten såhär uh, statusrapport i varje retroresan avsnitt. Hur långt jag kommer, vad jag upplevt och vad jag tycker hittills så det blir ju för långt att ta ett sånt här maffit. Jag vet inte vad det klockar in på. Liksom helt... Average. Å åtskilliga timmar skulle jag i alla fall. Ja. <laughs> Precis. Å åtskill åtskilligt mer än vad MDK gör. liksom. Ja. ja. Eh, men, ja, som sagt. Jag kommer att lämna statusrapport varje vecka för att jag tror inte att det passar så att vi båda två spelar ett sånt här maffigt spel och sen är borta en och en halv månad. <laughs> med mitt tempo. <laughs> För att, för att senare återkomma och prata om spelet som ja, har tagit så pass tid. Utan det, det, jag tror det här är det vinnande konceptet. Vi kör på det, så får vi höra en rapport helt enkelt om lite drygt en vecka eller två då. Då ska jag bryta in lite och prata om min Final Fantasy-resa som jag gör helt själv i Matsam med redan har spelat spelar. Och det är alltså Final Fantasy 4 som jag håller på och spelar. Just nu i denna, inte just nu när vi spelar in men Mitt uppe i all denna Star Wars-hysteri så satt jag mig er en kväll och spela Final Fantasy 4 helt enkelt jag Har väl inte kommit så mycket längre, jag har blivit, jag har gått igenom en grotta <laughs> Jag har slagits mot min första riktiga boss som är någon typ av vit kan man säga så Rätt kul, jag känner dock att jag virrar runt lite där i början och levlar mina två karaktärer lite väl mycket Sen när jag kommer till den här staden där vi, fri, ja, vi frigör någon typ av elddrake eller någon, någon typ av bomb och så, jag vet inte, som dödar alla invånare och man blir kvar där med ett barn som ens mamma man har prisat ihjäl. Det här barnet tar man sedan med sig som man får lite, lite samvetskval kan man säga så. Det får prata du om så. Ja, jag får det. Ja, ja, ja. <laughs> Jag trodde det var munkavl, men jag fick inte spoiler för dig. Nej då. Uh, vet du vilken sekvens jag pratar om? Ja då. Mm, Ja, i alla fall. Det här barnet har man, man, man kan man säga där? karaktärerna man spelar som heter Cicely, alltså. ja, Cecil i alla fall. är alltid jag har sagt, men Cicely, okay. ja, okej. Ja, har jag hört, eller läst. Då. Som har blivit deporterad från sitt kungarik. Ja, det är Just i den här sekvensen jag pratar man blir där. Eller man, man inser att man kommer bli där. För man kan inte lyda sin kejsares order längre. Och det här kungariket är ju det starkaste i världen om efter den här sekvensen då så... Jag vet inte riktigt vad som händer och det är väl inte meningen att man ska veta det, Men du vaknar upp i alla fall vid, vid en grön äng bredvid den här flickan i fråga. Och eh, rymmer iväg med henne genom en öken och hamnar i en stad. Och därför får du stanna på ett in Eller ett världshus, kanske heter i Sverige. På lite god sömn. Och jag måste säga att Cecil då är en väldigt hård kille som sover med rustningen på. <laughs> Utöver det här, så, så träffade jag en flicka Som fick mig att skratta rakt ut Medan jag spelar Och det här är alltså en, en tjej Som står bakom det här världshuset Jag pratar om Och berättar att hon ska bli en dansare Och hon är väldigt upp på att dansa Och när, när man pratar med henne så får man även se den här dansen. och jag, jag, Den är skitrolig. <laughs> Kommer du ihåg den? Jag får ju vaga minnen Nu var det ju hemskt många år sedan Spela det jag kan säga är att eh, din förvirring är okej. Okay, <laughs> för att man är ganska förvirrad vid det här läget i början. Så att du, du kommer förstå mer snart. Ja, det låter bra. <laughs> så att, eh, fortsätt spela bara så ska du se att du får lite mer klarhet där här i vad det är som egentligen sker och vad som kommer hända. Någonting som jag stört mig på i alla fall som jag troligtvis kommer att störa mig på flera gånger där de här uh, random encounters som det kallas. Det det, ja, de, kom, ja. de kommer du kunna få räkna med upp till Final Fantasy 9 Om du ska spela upp så långt ja, alltså, Jag har inga problem med att det blir det ibland Men under vissa ställen I det här spelet i inledningen då, Så det händer ju alldeles för ofta Du tar ett steg och så sen blir det en ny stridsekvens Och det är samma fiender Alltså det fyller ju en funktion, det leverer ju upp din karaktär och jag har inte haft något större problem och överlevt någon gång på grund av att jag har runt mycket. Som jag sa också när jag nämnde lite löst om det tidigare så musiken, musiken, fan jag satt tjatade musiken men <laughs> den är ju exceptionellt bra här. Uh, vissa stunder är det ju helt tyst ur mina, min, mina tv-högtalare så att säga. Mm. Uh, men uh, när den väl drar igång så blir... förlåter jag ju allting för att jag är bra Eh, alltså, just vid titelskärmen Jag brukar knäppa på mitt superintendent ibland och bara lyssna på den De Lilla strödelöppen så att det blir lite Du menar skalorna där? Ja, ah, exakt. Det är ju ett återkommande tema som du kommer att höra i alla spel också. Ja, ah, det låter bra. För det är svårt att säga att jag ska kunna träffa på det. Eh, Sedan har jag inte så mycket mer att säga. Jag har konfronterats då från eh, av medlemmar från mitt tidigare rike måste du bli nu då. Försök, de vill ju ha koll på den här flickan För att hon är någon typ av Hon kan framhäva drakar förstås Eller kanske någonting i den Det är någonting jag drömte ihop själv kanske Men eh, du försvarar henne i alla fall Och efter det så blir hon allierad med dig Så att säga hon, ja, Du vinner nytt förtroende och sen Trots att du har dödat hennes mamma Det var ju ingenting du valde att göra Utan du var ju lite lurad Vad min kompanjon har tagit iväg När här helt tappar men äh, ja, vart han har tagit vägen är jag väldigt osäker. Så det ska bli spännande att se när jag han kommer. Då var det dags då för mig att äh, avlägga en Final Fantasy-rapport igen. Och ni som lyssnar på det här redan vet ju att jag håller ju på och spelar Final Fantasy 4 till Super Nintendo. Uh, och eftersom ni inte fick någon rapport i sena eller tidigare avsnittet av reto -resan så har vi lagt manken till att spela en bra bit in nu. Eh, när jag senast pratade så hade jag kommit till staden Kaipo och precis skyddat eh, Rydia mot en general från mitt gamla kungadöme baron. Och där fortsatte jag spela av. Och efter jag hade skyddat den här lilla flickan så ansluter hon sig till mitt party. Eller min grupp kan man väl säga det. Är det är ett party eh, När jag vandrar omkring i den här lilla staden Kaipo sen så upptäcker jag också att där finns min rosa. Eller rosa, eller vad man ska säga händer riktigt man uttalar den namnet. Jag har alltid kallat den för rosa. Ja. Eh, det känns mas, bäst. Ja, rosa. Det låter fint. Det är alltså eh, Cecils eh, stora kärlek, kan man säga. Hon har i alla fall blivit sjuk. Ja, och hon har blivit skadad av något och för att kunna bota henne så behöver du... Ja, vad är det man behöver egentligen? Det är någon typ av del av ett monster som heter Antlion, eller Antlion kanske. Uh, så so jag ber mig väg mot den där grottan där den där monster ska finnas. Och på vägen dit så träffar jag en gammal magiker som heter Pella. Och inte helt oväntat så anströter han sig också till min grupp. Och ganska snart därefter så stöter jag på min andra boss. En typ av bläckfisk. Kommer du ihåg någonting där, Samson? Det är fortfarande väldigt mycket i inledningen. Ett... <laughs> uh, Hyfsat tidigt uppdrag Men det är en sån här Man kommer ihåg det precis här i början För allting var så nytt och så fräscht mm. uh, Lite senare så är det mycket grumligare Men det jag minns är att jag gillade miljön I det här området mm, Grottsmiljön tänker du på Ja, precis ja. Och det är väldigt Vad ska man säga väldigt Sunkiga grottor kan man säga sunkiga, <laughs> Men fuktiga och, och läskiga grottor. Ja, de känns uh, Jag vet inte Stundtals tycker jag det känns som att det är kallt där inne Stundtals känns som att det är jättevarmt Det, det, det är någonting väldigt mystiskt med färgpaletten man använder och, och sådär. Men det är, jag gillar verkligen de miljöerna Just att de är lite obehagliga men ändå väldigt vackra på något vis I sin, i, i sin mystiska... Jag, jag, jag är väldigt ambivalent kring det Och det är väldigt sällan jag har så mycket känsla bara för miljö Mm Jaja <laughs> ah, hur som helst, den här bossen i ifrågar den här bläckfisken som de stöter på. Det var inga större problem och det, har ju, det grundade ju sig i att jag i princip hittills har jag hela tiden virrat omkring och inte riktigt vet vart jag ska någonstans. Så jag stöter på de här random encounters hela tiden. Och ja, det, är så, det är så precis som du ska göra, fortsätt bara. <laughs> jag, jag, jag får fortsätta. Men i alla fall, efter den här bossen så kommer jag till staden, hur ja, tar man där då, Damsian jag kanske inte in på uttalen. Nej, nej. Vi, vi säger dams igen så länge. Eh, och precis när jag kommer dit så ser jag Red Wings komma. Min gamla attackstyrka som Cecil var kommandör för. Och de bombarderar den här staden. Och strax därefter står jag in då och stöter på en flicka som heter Anna. Det visar sig då att Anna är alltså den här gamla tolkarens dotter. Och eh, den här dottern är även en... Eh, som heter prins Edvard alltså, Han är alltså prinsen av Dantzien eh, efter så dör Anna Och Tella går i Vansinnestakt och ska Kräva sin hem på ja, Vad heter den här är det, det har ju visat sig att det är Golblis som är ny Kommandör för Red Wings och Spelets stora skurk. Ja, han ska i alla fall kräva sin hem Mot honom efter lite övertalning så ansluter sig då den här prins Edward till min grupp istället och vad ska man säga om han? Han är en skärmör kan man säga. Han sjunger mot sina förbjuder och kan skärma och paralysera dem. Väldigt mesig karaktär till en början men han börjar ju växa på med allt eftersom. Uh, vad kan man säga mer? Ja, efter det då så ska jag egentligen till den här Anteons grotta. Det här monsteret är fråga. Och för att ta sig dit så behöver jag då ett luftskepp som jag får tag i i den här staden. Dansia. När jag väl kommer dit så är det en, det är en väldigt fiendefylld grotta. Här med mycket nya fiender som jag har lite problem med. Men det går ju bra. Och de fienderna jag har mest problem med det är de här som bara kan dödas av magi. Uh, Cecil då, min huvudkaraktär han, han är ju bara bra på strid så länge jag vet inte om det kommer att ändras längre i spelet. Men... och när han attackerar då tar det max en poäng kan man säga. eller ja, en poäng i skada Medan magi verkar vara väldigt sårbar, jag kommer inte ihåg exakt hur de här finarna heter men det ser ut som stora lerklumpar det finns olika färger på dem. Jag kommer då hur som helst till den här grottan allt eftersom och stöter på en hel del nya fiender som sagt. Eh, när jag väl kommer i kontakt med Antlion så menar prins Edvard på att det är en fredlig varelse men det visar sig inte det helt oväntat att det är inte. Så här ställs jag mot min tredje boss. Inte heller här har jag så mycket problem. Men jag känner hela tiden att jag ligger lite före vad jag borde ligga om jag visste vad jag skulle göra. Men det är väl kanske någonting som är bra för annars skulle jag nog bli väldigt ledsen. Uh, när väl bossen är besegrad så tar jag det här jag behöver för att bota Rosas eller ja, Rosas sjukdom. Sandruby. Sandruby, ja. Det är det du behöver för att det äh, gälla... <laughs> jag sitter och tänkte nu, det har varit så tyst. Sandruby heter det. Exakt, det där behöver alltså för att bota Rosas sjukdom. Så så fort du får tag i den här så återvänder ju via det här luppskäppet till Kaipo och ger rosaren här. Och inte ja, precis som väntat så klicknar hon till. Eh, och hon ansluter sig också till ditt gäng. Eh, hon, Rosa sitter ju på lite kunskaper, vet ungefär vad Goldbliss har för planer. Han är alltså ute efter olika kristaller som är spridda över världen och den sista staden som har en kristall kvar är staden Fabul som har luftkristallen. Så in, ja, man räknar ut att det är den staden som kommer att attackeras näst Och vi med rosa ansluten skyndar oss snabbt dit. Och för att ta oss dit så ska man resa genom bergen. Och ganska snart upp i bergen så stöter jag på Karatenästaran Yang som... Ja. Han imponerar stort med sina karakterkännskaper kan jag säga. <skratt> <skratt> man ansluter sig och hjälper han att döda ett eldmonster. Som jag faktiskt hade jäkliga problem med. Det här eldmonstret exploderar och tar en hel del skada på mina, mina gubbar. Och tjejer. <skratt> kan man väl säga. Men jag lyckades få koll på henne i alla fall. Och ja. Yang ansluter sig till gruppen. Och då det visar det sig då att nu har jag fem i min grupp och det är det mesta som någon har kunnat haft i ett Final Fantasy-spel. Jag, jag tror att det har varit fyra som max tidigare. Ja, precis. Efter det här då så skyndar vi oss vidare till staden Favull där ja, Yang är hemmahörande och vi springer in och varnar kungen att Red Wings är på väg och de kommer bombardera och i precis samma sekund så kommer larmet om att ja, en attack är på gång och några av min grupp ställs upp för att skydda mot den här attackerna Och det här kan man väl också kalla någon typ av boss. Och ju längre striden eh, sker, eller håller på, desto längre inne i slottet kommer den. Och till slut så är vi inne i kristallrummet där den här kristallen förvaras. Då. Och där ställs jag mig mot min gamla vän, Cain, som försvann efter, efter att jag hade hjälpt den här, vad heter då? Rydja. Rydja, precis. Det är sätt Ja, eh, där ställs jag i alla fall mot min gamla kompanjon som försvann där efter jag hade räddat Rydja från, från den här brinnande byn. Eh, han är i alla fall under Golblis kontroll nu och är fientligt inställd mot Cisel Och i en kamp mot han så förlorar jag och det är nog tänkt att jag ska förlora, det känns som det i alla fall. för staden fortskrider efter det och Kane och Golblis kommer iväg med Kristallen och... Eh, jag möter mitt riktigt första nederlag. I samma stund som Goldbliss tar den här kristallen så passar han också på att kidnappa Rosa. Igen. Eller ja, igen. Men hon försvinner i än en gång från gruppen. Och det är lite synd för jag tyckte hon var en, en bra, ett bra komplement till min rätt så ja, effektiva grupp kan man säga. Hur som helst då, så efter nederlaget så hjälper Rydia resten av gruppen att ja, få tillbaka sin hälsa. Och sen smider vi nya planer mot att Försöka ta oss, ta oss in i kungadömet baron. Och via luften är ju ett självmordsuppdrag. I och med att de har de här red wings då, som är luftburna. Men via sjön påstår Isil att det ska vara rätt enkelt att ta sig in i kungadömet Och eh, kungen av Fabul lovar oss ett skepp då. Som vi, och vi ber oss ut på sjön sjönbryt snart. Eh, men där så stöter vi på ännu ett problem. <laughs> Och då är det ett gammalt sjömonster som heter någonting som kanske är lite svårt att uttala Leviathan. Leviathan din klassisk fiende. Leviathan, ja exakt. Eh, och skeppet attackeras och Cecil vaknade så småningom upp ensam i öknen och där är jag nu. Där kunde jag spara och där längre än så har jag inte kommit. Så du, du har precis vaknat upp efter att eh, Leviathan har blåst bort dig från skeppet. Exakt. Eller jag har dragits med ner medan mina andra gruppmedlemmar följer i sjön en efter en. Så jag är alldeles ensam nu. i mitt i en öken. Jag vet inte nå vart det är. Så det blir spännande att plocka upp där igen. Det här måste jag säga är en väldigt, väldigt medryckande story. För att jag går igång på det här som fan. Jag, jag trodde inte att jag skulle bli så skärmad så av den här storyn som, som jag faktiskt är. Och det jäkligt kul att spela och de här random encounters som jag gnällde på sist de förekommer i fortfarande och ibland för ofta men på något sätt så känns det alltid värt det när jag har spöja fienderna alltså, Min XP byggs hela tiden upp. Något som är lite störande där istället är att jag köper lite utrustning och, och liknande varje gång jag får tillfälle och equippar det så att säga på mina partymedlemmar men som ni hör så har ju partymedlemmar kommit och gått lite som de vill till stor del och det känns ju lite jobbigt när man har köpt en dyr sak till någon och i nästa stund så är han borta från gruppen så <laughs> det är nog ja, det, jag vet inte det är roligare att spela när man spelar en gång men man kan nog spela det på ett mer effektivt sätt när vi väl, väl vet vad som kommer hända uh, du som har spelat Samson kan du uppskatta ungefär hur långt jag kommer om vi tar det i procentandel? Oj, äh... <skratt> Ja. Mm, ska jag säga? Alltså, du har väl. kan det vara? En femtedel kan du ha gjort ungefär? Mm, 20 procent ungefär. Ja. Ja, det, det, ja, det är ren höftning, alltså. Det är... <skratt> Men där någonstans. Och det är faktiskt lite så det känns också för att. Ja, jag vet inte, men någonstans har jag fått för mig hur den här storyn kommer att utvecklas. Och ja, det är ju ett jäkligt kul i alla fall, måste jag säga. Det, jag trodde inte att det skulle vara så roligt med, med det här spelet som jag faktiskt har. Och jag hoppas att den här storyn fortsätter. För det som är fascinerande är att den inte bara kretsar kring Season. Som är huvudpersonen och den mörka riddaren som jag kontrollerar. Utan den kretsar också kring alla andra karaktärer och alla andra har ett... Ett djup av sin egen berättelse som vävs in. Bland annat prins Edward Efter vi har rädda Rosa där. Eller bota henne. Så går han ut och, och spelar på sin harpa för sig själv. Och därför han träffar han sin bortgångna för detta flickvän Anna. Som talar till honom. Och det, det känns extremt genomarbetat. Och, och ja. Jag är väldigt imponerad än så länge. Jag tycker det här är äh, givande... Mm. Ord att höra så att säga från dig För att vi som sitter och lyssnar På dig när du pratar om Final Fantasy För jag är ju en av dem mm. Jag gillar ju Final Fantasy -spel. Jag gillar överlag rollspel Så jag sitter ju och håller Tummarna för att det liksom ska bli Någonting som du fastnar för mm. Och jag tycker det är kul att höra Att när du pratar om vad det är du uppskattar Med just det här spelet Till exempel det här med stories Att det liksom inte bara är någon rak, enkel Rädde hjälte, räddarprinsessa eller liknande, utan det finns liksom varje karaktär har ett djup, varje karaktär har sin ambition, sin anledning att göra det de gör och, och det finns liksom så mycket, det är en värld som, som rör sig framåt hela tiden, mm. Men att det är ett, ett gäng människor som rör sig framåt och det här är något någonting som kännetecknar just Fun Fantasy-serien framförallt mm. Ja, det fortsätter det så här så är det definitivt någonting jag ska lägga mer tid i i både kommande delar av serien Och andra spel Jag tycker att eh, gillar du det här så, så tycker jag definitivt att du ska fortsätta vidare i Final Fantasy-serien För att det blir ju inte sämre Ja, det låter ju lovande, Samson eh, Jag börjar ju faktiskt förstå jag, Som jag sagt tidigare så har jag ju jag har ett par kompisar som är Väldigt insnöade på den här typen av spel Och de har ju tjata på mig Att jag ska spela Framförallt Final Fantasy Och nu börjar jag förstå vad deras Ja, vad deras snack går ut på, så att säga, vad de var så lyriska Det är det som är problemet med de här spelen, det går liksom inte att förklara vad det är som gör det bra, det går inte att visa bilder på vad det är som gör det bra, det går liksom inte att locka in någon med traditionell media, utan det enda sättet att få någon att fatta varför de här spelen är bra, det är att sätta dem framför tvn och säga här, spela. Mm, mm. ja, jag är helt trollbunden faktiskt, så en en gång så är för tidigt att spela för idag eller spela in för idag så orsätter jag mig från fancy. Det låter bra. Final Fantasy 4 igen eh, Senast fick ni ingenting Så nu blir det ju extra mycket Den här gången igen Jag håller trenden på varannat avsnitt Jag vet inte om det är någonting jag ska fortsätta med jag Kör så... Allting beror ju på hur mycket du har med att spela Så vi... ja. när du har tillräckligt mycket för att ta upp det Då kör vi det Exakt eh, Där jag lämnade senast det var i alla fall mitt i en öken eh, Mitt skepp blev attackerad av Jag vänder mig till igen Samson Leviathan Leva, jag Ja, nu ja, fick det <laughs> Mycket lite, det, det gick bra där så. Alltså. Ja? Sen, sen måste jag också rätta dig. Det. det är inte en öken, det är, det är en strand. Aha, ja, jag fanns sant, <laughs> tänkte jag. Bara, jag känner mig lite som Jack Sparrow i den här Paris-Caribbean-filmen. Ja. <laughs> Skitsamma. Uh, från den där stranden hittade jag mig så småningom till staden Mysidia Och där är väldigt många väldigt fientliga mot mig. Jag antar att det handlar om att jag är en sån här Dark Knight då. En trollkarl förvandlar mig till en padda och en flicka som börjar med att dansa för mig hon förvandlar mig till en gris. Det känns i lagom till roligt att komma dit och dessutom saknar jag alla mina partymedlemmar. Jag är alldeles ensam vid den här tidpunkten. Hur som helst så, så pratar jag lite med de här The Elders i den här stan och de säger att de har ju också en fientlig inställning till Goldblies. Så de är ju lite med på mitt spår att jag vill starta honom Men för att göra det här så behöver jag Frånsäga mig min Dark Knight-titel så att säga och, och bli en paladin Och för att göra det här så behöver jag bestiga berget Ordeals Tror jag det uttalas Mount Ordeals, ja Exakt, och det är ju någonting som ingen av dem lyckas med vad jag förstått Och de här är skickar ju med två små magiker Palom och Porom Båda barn, båda... Ja, en är vit magiker, och den andra svart. Eller mörk heter det väl kanske? svart. Ja, svart magiker. <laughs> ehm, tillsammans är de extremt effektiva. Så jag säger. De har en, en twin-spell som tar väldigt mycket på, ja, på mina fiender. Men det som gör mig väldigt glad är att jag under den här bergsbestigningen träffade Pella. Den här gamla guden som jag tyckte om så mycket. Så försvann efter att hans... Hans dotter hade blivit mördad av Goldbliss. Eller ja, The Red Wings då. Var det egentligen. Och han ansluter sig till mitt part igen. Uh, ja. Han blir ett väldigt värdefullt tillskott i min grupp. kommer in på varje så sen. Uh, när vi väl kommer till det toppen av det här berget då, så möter vi en anhängare till Goldbliss. Som, ja, han har ju satt in till trupper där när han fick reda på att jag skulle bestiga det här berget. Jag vet inte hur han fick reda på det då, men han är en sån där som har koll på allt. Han, han bor i ett högteknologiskt tempel, som har väl säkert internet där. <här> Min <sak, no> wifi. <här> Precis. Eh, och den här även heter då. Leon eller någonting sånt här. Han är italienare. Scarmiglioni. <här> Okej. Okay. Eh... Och jag möter honom på en bro och första kampen är inga större problem. Mycket tack vare Tella som jag blir lite, ja, lite knäsvag när jag tänker på honom. Lite fanatisk inställd till honom. Eh, sen den här jäveln, han attackerar ju bakifrån en andra gång. Och då är det betydligt mer, eh, mer utmaning. Eh, men jag får i alla fall koll på honom förr eller senare. Eh, och när jag har gjort det, då får jag då är, jag fritt, då är det fritt fram för mig att besöka det här ja, Room of Mirrors. Spegelrummet kan man väl översätta det till. Hall of Mirrors heter det till och med. Och det är alltså här som Cecil och min karaktär blir en paladin. Och då får man möta sitt forna jag kan man väl säga. I en kort duell där det, det visar sig att du inte ska slåss. Utan du ska bara avvakta sig döda av sig själv. och Ditt förflutna med honom. Och sen är du tillbaka till den här mekaniken igen, efter att ha gjort det. Här. Och livet som paladin kan man väl säga går. Ja, det inleds med väldigt mycket levling. Han, han levlar typ fem nivåer under en kamp. Det är väl rätt så naturligt i och med att han har en ny, ny ranken. Det är kul i alla fall. Han är dock klenare än vanligt, och det har väl att göra med att han hade mycket bättre utrustning, för misstänka i alla fall. Jag har inte riktigt pejl på det här utrustningsbiten än. Ja, det finns ju så jävla mycket Att välja på för alla Annars jag tänkte jag skulle klara upp Några frågetecken åt det här på en gång mm. Det är inga spoilers sådär, men jag ja, Det att... hela det här är ju en spoilerfest Egentligen <laughs> um, Anledning till varför du inte är så populär i Musidia? Det är väl för att jag attackerar Förut tänker jag Ja, du fick ju med dig vattenkristallen lite tidigare va? Ja ah, just det Det är de inte allt för glada för va? Nej, det kan nog stämma och eh, Tella är ju uppe i Mount Ordeals som en anledning också. Jaha. Eh, han letar ju efter den här förbjudna magin Meteor. Ja, just det. Den här som, som han har kunnat föra men som man har glömt bort, va? Den behöver han ju för att kunna ta sig an goldbeast själv. Yes, så. Ja. Ja, eh, jag tänkte att jag ska inte säga för mycket då. Men, men eh, i samma väv ungefär som du blir Paladin så händer ju också någonting med just den här... Eh, Förbjudna magin om du minns det. Mm. Men, uh, här, när han blir en palladin då är det någon röst som talar till han och kallar han mig eller kallar my son. Det är ju ett stort fråget för mig, men det vill jag inte att du spoilar för, för Det vill jag hålla. Det ska jag <laughs> inte säga någonting om. Det får du reda på snart själv. Mm. När vi kommer tillbaka till min då så träffar vi det äldre igen. Och. Uh, de berättar att det finns en hemlig väg. Jävelens väg tror jag den kallas. Mm. Från nu sidder tillbaka till Baron. Och det är dit vi behöver ta oss för att träffa Sid. Som är ja, vad säger man? luftskeppsreparatör eller någonting i den stilen. Han är väl mekaniker kan man säga. Då. Eh, och när vi kommer till Baron får vi reda på att Sid har blivit fängslad eftersom han har talat emot kungen. Och på ett in eller på ett världshus då, så möter vi Min gamla kamrat Yang Igen Och han är också fientligt inställd mot mig nu jag måste smäcka upp honom lite För att han ska förstå vad som händer Han är alltså under en spälda, Men efter man har besegrat han och hans hejdukar så, så ansluter han sig också Och sen kommer vi in i slottet Tack vare en nyckel som Yang sitter Och när vi väl kommer in så träffar vi Baygun tror jag han kallas. Alltså Han är alltså kommandör av vakterna och han vill också anslutas till mitt part. Och redan här så börjar jag ana någonting. För jag har alltså fem partmedlemmar nu. Och det är Max. Och ändå så får han gå med. Men han är bara med en kort sekund innan Palom avslöjar honom som en fiende. Och han blir ännu en boss. När vi väl har besegrat bajgen då. Eller Baigan eller hur man säger. Så kommer vi in och får träffa den som vi tror är kungen. Men det visar sig så att han istället är kejsaren av vatten. Och då vänder jag mig till Italien. Här igen. Kagnazzo. Ja, exakt. Det här var en riktigt svår bossfight måste jag säga. Men jag klarar mig än en gång tack vare Tella. Men de här pallarna och dem, de faller nästan på en gång. De tår ju hemskt hit i och med att de är barn. Och den här bossen har en spel som påverkar alla och tar rätt mycket skada. Efter den här fighten har vi berättat att det finns ett luftskepp gömt i Baron och vi ska springa dit. Men vi springer istället rakt in i en fälla, tillrad av Golblis. Och ja, en klassisk scen- där två väggar krymper mot varandra- mindre och mindre. Det blir tvillingarna Pallom och Porron- som offrar sig och räddar oss- när de förstenar sig själva- för att stoppa upp den här fällan. Då. Och ja, jag är oerhört tacksam. <laughs> ska du tillägga en till sak här. Jag bryter mycket. Ja, men det är jättebra. <laughs> nu börjar vi komma in på sånt som jag kommer ihåg nämligen. Ja. Uh, jo, de här två uh, pizzorna jag pratar om, <laughs> Cagnatso och Scarmiglioni, de har väl att göra med kristallerna som Golblis besitter? Delvis, ja. De är ju så kallade Archfeeds. Det, mm -hmm. uh, det finns fyra Archfeeds. Och vad finns det mer av som det finns fyra av? Element. Kristaller. Ja, jo, men kristallerna ja. är ju knutna till element. Precis, och Skarmiglån är det den första Archfiend Skag eller så är den andra. Mm. Nu ska jag inte jag säga något mer men du kan nog räkna ut hur många siffror det är kvar i den här beräkningen. Mm. Ja, jag ville bara påpeka det, att det så att du inte missar det här med Archfiends för det, det har en viss betydelse. Mm. Ja, det är ingen fara. Jag tror jag har rätt mycket koll faktiskt. Jag har ju kommit en bit längre och vi ska fortsätta. Ja, du hade precis blivit räddad av Palom och Porom. Yes, och vi var på väg till Uppskepp då. Uh, luftskeppet som heter Enterprise. Start <laughs> <referens>. <laughs> Och så fort vi, vi kommer upp i luften så möts vi av Red Wings som fortfarande leds av min gamla vän Kane. Och Han berättar att Goldbliss håller rosa fången. Det är alltså min gamla kärlek rosa vi pratar om. Och han är beredd att göra ett byte. Om jag får tag i den sista kristallen, alltså jordkristallerna eller the crystal of earth heter det. Så Så ska han släppa rosa fri. Och den här kristallen den vaktas av en mörk alv i en grotta inte så långt härifrån. Uh, grejen med den här grottan där är dock att den skyddes av ett uh, mystiskt magnetiskt fält. Uh, och ja, den här alven är ju svag emot metalliska vapen, så det är just därför han har satt upp det här fältet. Så att när jag kommer in i den här grottan så småningom då så visar det sig att ja. Cecil kan ju inte använda sitt svärd bland annat. Tella har en annan mat, metallisk på så han blir också väldigt svag. Så det blir i princip Young som sköter den första stridaren när jag fattar vad jag ska plocka bort från, ja, från mina karaktärer. Och då blir de ju väldigt svag istället. Så den här grottan är min första riktiga, ja, min riktiga kulle så att säga. det är på riktiga problem och dör ett par gånger. Lyckligtvis så finns det ju, ja, savepunkter säger jag väl då, i och med att jag pratar med dig. <skratt> <skratt> I den här, på två olika ställen tror jag i de här grötterna. Så jag, jag behöver inte börja, jag behöver inte ge om så väldigt mycket. Så småningom möter jag den här alven, den här mörka alven ska jag säga. Och jag får fetpisk helt enkelt. Men till min undsättning så kommer faktiskt Edward den sjungande prinsen. Han ligger alltså i sjuksängen i. Ja, nu vet jag inte vad staden heter. Men staden är anslutning till den här grottan. Tror jag. Heter den så? Ja, vad som i? Aha, jag förstår. Ja. ja Han börjar i alla fall spela en melodi som via en item jag har också spelas upp i den här grottan. Och den här melodin löser upp den här ja, metalliska spellen, säger vi. Så då får jag en till chans mot den här alven och då får jag hans ståpisk istället för mitt svärd är Allmighty. Det är alltså ett nytt svärd, ska vi säga, som jag fick i den här när jag blev en paladin. Sen får vi då tag på den här kristallen när Alven är besegrad. Och det är dags att besöka Golblis. Och hans slott, och som jag nämnde tidigare, heter The Tower of Sott Och det är ett högteknologiskt slott. Även här får jag problem, kan man säga. Det är mycket finare, de är väldigt luriga, de ger mycket skada. Och framförallt tror jag det har att göra med att jag har väldigt Ja, jag har väldigt dålig koll på vilken utrustning jag ska ha, vilken, vilka items jag ska köpa och så. Och det är även här jag börjar började få totalt jättefullt med items som måste slänga bort en massa saker. Jag har ju senare då fått, liksom, ja, fått för mig, eller jag, jag har förstått att man kan lägga undan items och föremål på sådana här... Ja, vad heter de här djuren? de menar chokladpåglarna? Ja, men typ. <laughs> det, det det, om detta tvistar, där. Jag har alltid sagt Chocobo. ja. Jag har hört människor säga kokobo Och jag blir lite irriterad <laughs> Så, så jag, jag säger kort om att det är kokobo och kokobos om, om man tar prat om det i plural eh, Du har väl också tidigare När du var på väg i den här grottan som, som den här mörka alven fanns i mm. eh, Fått stötta på en svart chockobo Mm exakt För att ta med dit För att den här, här grottan befinner sig på en ö mm. Och för att ta med dit så Jag kan inte landa med luftskeppet i skogen Utan de här chockoborna säger det det är de som man måste använda för att flyga dit Och landa i skogen Nu ska jag också tillägga det på en gång Det här är ju ditt första Final Fantasy-spel mm. är ett återkommande tema I alla Final Fantasy-spel nästan mm. eh, Det tänkte jag fråga dig också Sid är väl också någon som finns med Lite här och där va? Ja han är med i eh, Jag minns inte hur det är med de tidigare spelet Men han är ju med i det här då Han är med i alla spel därefter Vad jag vet i alla fall Okej okay. ja Ja det tycker jag om, jag, jag gillar han, han är en väldigt enkel man och han har ett extremt charmigt leende Det är inte alltid samma synd ska jag säga, utan det är oftast namnet synd som följer med Okej okay. Då ska vi se vart var vi uh, Ja Jätteligt. När jag har tagit med igenom det här högteknologiska slottet så träffar jag på tre systrar En fet, en lång och en kort <går> Och de, uh, det är väl någon typ av boss det är också uh, Och det jag kommer underfund med under den här striden. Är att jag måste ta den långa först. För att hon återkallar de andra systerna. Annars när jag besegrar dem först. Lyckligtvis att tack vare det här jobbiga partiet. När jag åter och åter dör. Både grottarna och i det här slottet. Så har jag levlat upp mina karaktärer. För när jag spelar med dem. ja, Oddsen jag spelar med. Så får jag extremt mycket XP ibland. När jag överlever striderna. Så det här gynnar ju mig i det långa loppet. Så att jag har inga som helst problem alls varit med väldigt konstig mening, men jag har inga problem alls med de här ä, systrarna. Och ja, snart är de död och då får jag äntligen möta Golblis Inte helt oväntat så alltså att han har inga som helst intentioner på att släppa Rosa fri. Efter lite dialog så förlorar ju Tella kontrollen av sig själv, eller ja, Sunset då, så att säga. Och eh, han börjar attackera Golblis, och då använder han den här ä, meteorattacken då, som du pratar om. Och den gör ju extremt mycket skada 9999 tror jag det vill visa Men det innebär ju också att Tella dör Faktiskt han, han offrar sig själv för att Hämnas sin dotter, säger han Goldbliss Lyckas dock fly, men han är påtagligt Skadad av Tellas attack Och hans kontroll över Kane Löses i denna stund upp Och Kane ja, vaknar Till sitt riktiga jag så att säga Uh, han berättar att Rosa är i och vi skyndar oss in i det andra rummet Och hinner precis rädda henne Så både Kane och Rosa sig vid den här tidpunkten Till mitt party Och kortare eftersmöte är den här uh, luftkejsaren då Eller vindkejsaren Ja, uh, uh, uh, en gång Samson Barbaritia. Nej ha? Är det inte det du tänker på? Val va Valvalisia. Jaha Ja, jag spelar till den här försättningen. Men det är samma person. Det är, det är nästa Archfeed. Arch Okej. Okay, ja. Exakt. Eh, besegrar henne ganska enkelt. Mycket tack vare Cains hoppattack. Som löser upp hennes primära skydd. Då, som är vind. Och sen så gör ju mina allihopa väldigt mycket skada. Eh, och sen när hon är besegrad så börjar det här slottet förstöras. Men Rosa kan lyckligtvis teleportera oss tillbaka till baron. Och... Där slutar vi för idag för kväll En viktig detalj här du glömde ta upp här Anders eller du kanske missade det eh, Precis när, när eh, Goldblast har blivit Försvagad av den här Meteor mm. När du tappar kontrollen av VK så, så får han ju eh, Någon slags eh, Han kommer till insikt eh, Om något med Cecil mm, Han attackerar Cecil och sen så vill han inte avs Avsluta han Tror jag de säger Mm. Han inser någonting viktigt här Det lämnas ju lite öppet Vad det är för någonting han egentligen inser mm, jag, jag valde att inte nämna det också För att jag inte har inte en aning om vad det handlar om Jag misstänker att det är knutet till den här rösten I ja, Room of Mirrors När man blev en paladin Jag ska, jag ska varken säga bu eller Det jag kan säga är att den här, det han inser I golv blir så här, det är av vikt Så att det, det, det kommer mm. att återknyta senare mm. We will meet again Säger han då Ja och det var väl ingen överraskning det heller egentligen Ja Anders eh, Nu har du ju kommit en bit i spelet här Nu börjar ju hända lite grejer Mm, verkligen eh, vad, vad, Hur känns det så här långt om det är partiet du har spelat Tills idag då? Det känns skitbra faktiskt Om jag, om jag ska vara riktigt ärlig det, Ju mer jag grinder heter det väl Och ju mer <här> <här> Ju mer dryga partiet har tar mig igenom Ändå känns det hela tiden relevant Och ja, viktigt då så det är, de, få, eller de finns ju, men de tråkiga partierna suddas fort bort när liksom det blir storybaserat igen och det är riktigt bra musik. Det är, det här Room of Mirrors tyckte jag var ett väldigt snyggt rum. Mm. Trots att det, annars är grafiken rätt så smal om man ser till att det är på SNES. Ja, det, det är ju från början ett NES-spel som man insåg att men hörni, det här kan vi släppa på SNES istället. Så det är liksom mm. inte riktigt helt färdigt egentligen. Men det gör ingenting tycker jag. Jag tycker att allting funkar och har en väldigt fin symbios alla olika faktorer. Så ja, jag är sjukt mycket fast. Och jag har ju spelat längre, men jag ska inte prata mer om det nu. För Det är inte så mycket längre, men ja. Det, det är just det här partiet du har tagit igenom här. Och det, det är liksom mycket av det som jag känner är. Eh, inte, inte det bästa, men det, det finns väldigt mycket fina och vackra sekvenser där. Så det är dels. Eh, det är så skönt till exempel att jag Yang får tillbaka sitt minne och, och den här... Eh, ja, han, han är ju hjärntvättad mer eller mindre. Mm. Eh, men, men det är så skönt när han kommer tillbaka. För att, oh, jag gillar verkligen Young. Det är jobbigt att han inte gillade mig. liksom <laughs> sen, så, sen så blir jag alldeles rörd varje gång jag, jag ser då hur Palma och Porrum offrar sig så här eh, hjältemodigt ja, trots att Trots att det är med barn liksom, så ser de till The Greater Cause heter det på engelska. Och, och tvekar inte en sekund nästan, utan gör det på en gång ja, väldigt fint. Ja, det, det, det är något så här vackert och vedmordet med det. Sen så har vi också då självklart det tyngsta att tälla. Mm. Eh, och det, det är en sån sån jobbig grej. För att det, det är en sån. Han slåss för en sån egentligen enkel sak. Alltså det är, det är som basic grej, Det är som basic drift att, att, att vilja liksom ja det, det här med hans dotter liksom. mm. Och, och det, det känns så jobbigt att han. Han, han, han ger ju sig fan på att han ska hitta Den här jävla förbjudna här magin Och när han hittar den och han faktiskt får tillfälle Att använda den och gör det Och den räcker inte nej och det, det visst, Den försvagar fina Men det, det är ändå skönt att veta att den faktiskt gjorde någonting Men samtidigt känns det som att det hade varit Det hade nästan varit skönt Om han lyckades <laughs> ja. Bara för att få känna att han Fick sin revansch innan han tog sitt sista andetag Men vem vet eller, ja, Jag vet inte i alla fall Det kan ju vara så att Kane i fråga. För det, det är det Tella gör egentligen. Han, han låser upp Kane. Så att säga för mitt parti. Han kanske blir en så pass viktig pusselbit. Så att det är det som krävs för att besegra Goldbliss i slut. Så att då är det ju indirekt han då Som har varit delaktig. Sen tycker jag också att det är väldigt vackert. När, när Tella får besöka Edward. Det nämnde jag aldrig men. Innan vi går in i den här grottan. Så träffar vi Edward. I, när han ligger i sjuksängen. Och då så berättar jag. Tella ja, för Edvard att, han, att hans dotter var väldigt lycklig Tillsammans med Edvard Att han var stolt över sin Vad säger man Svärson då ja. Så, ja, Jag gillade Tella Jag ja, tycker det är väldigt synd att han var tvungen att dö där Men jag förstår ju hans, hans Hans reaktioner och hans agerande Känns ju väldigt mänskligt Tycker jag Ja Anders jag skulle säga att du nog Har passerat halvvägsträcket Vid det här laget Asså. Alltså. Ja alltså det, det är ju mycket kvar förstås Det är ju ja, ett kortspel på något sätt Men äh, du äh, jag har tagit dig hyfsat långt nu Mm Jag måste börja lära mig de här äh, Ja och items och sånt För det är många... Fra... Efter jag var paladin Så har ju framförallt var det varit väldigt Ja han, han tål inte så mycket stryk Det har väl också att göra med att Min level kanske inte är där den borde ligga Men ja jag, vet jag kommer inte ihåg vilken level exakt det ligger på nu heller Men jag måste bli lite Starkare framförallt försvarsmässigt För, för attacker är inga problem Men i, i, i just det här slottet Så fanns det en En typ av fiende som, kast, som kastade En eld en Firespell då säger vi På, på alla mina partmedlemmar Och den de tog ju över 200 På varenda en nästan Och det, det svider ju framförallt när, när de här ja, Magikerna är inte lika kapabla till att skydda så har jag inte lika mycket HP. Så de, de, då blir att man får. Hila sig själv hela tiden. Men där jag befinner mig nu. Då, ska jag säga. Det tycker jag att jag har en extremt fin balans. I, i mitt part. jag har. Jag har Yang. Och så har jag. Cecil och Kane. Liksom. I min främre rad. Som sköter de tre första attackerna. Och sen har jag Rosa. Och en till som vi inte ska gå in på då. Men. Som, som har de här magiska attackerna. Så det är ju Så går vi in lite på min Final Fantasy-resa igen. Eh, senast jag pratade om spelet så hade jag ju precis mött Goldbliss. Eh, jag hade befriat Rosa och Kane Och vi hade teleporterats tack vare Rosa tillbaka till staden Baron. Och det är där vi fortsätter nu. Och när vi kommer till Baron så berättade då Kane, som som ja, precis ansluts till mitt part igen. Att Goldbliss faktiskt inte besitter alla kristaller i denna värld utan att det också finns så kallade mörka kristaller. Så ja, vårat nya mål då, vårat nya objective så att säga, det blir att försöka få tag i dessa. Eh, efter lite omkring Fumlande och omkring Vänner, vi är rätt osäkra på vart jag ska ta vägen här, så hamnar jag i staden Agalt. Agalt, jag vet inte hur det uttalas. Och där lyckas vi öppna en väg till underjorden i att slänga väg, eh, jag vet inte vad vad den heter. Man slänger någonting i en fontän i alla fall, i en brunn. Kommer du ihåg det här Magmarock. Alltså magmasten. Mag... Det, är, det är ju alltså en vulkaniserad sten. Mm. Eh, som man fick av ja, det minns jag inte vem man fick den av heller. Okej. Okay. Uh -huh. Ja. Skitsamma. <laughs> <skratt> uh, och vi använder då ett luftskepp Och flyger ner i den här kraten som uppstår När den här vägen till underjorden öppnas Direkt när vi kommer ner i underjorden då Så hamnar vi i en eldstrid Och uh, vårt luftskepp kraschar uh, Efter vad den här kraschen då så flyr vi då till Dvärjarnas kungadöme Och där får vi träffa Dvärgkungen. Uh, kort därefter får vi slåss mot en docka i, I kristallrummet intill Där de förvarar då, sin kristall uh, och den här fighten i fråga är ju rätt enkel men eh, naturligtvis ska en viss person sig i och det är Golbliss som än en gång dyker in i bilden och vi blir totalt ägda helt enkelt. Golbliss kallar fram en drake som gör enorm skada på mitt parti och till slut är det bara Cecil kvar. Precis när Golbliss hans drake ska avsluta mig och besegra mig så dyker dock en gammal bekant upp och räddar mig och det är ingen annan än Rydia. Uh, Rydia räddar mitt skinn, vi vinner fighten Men Golbliss lyckas ändå fly Med den här kristallen Och Rydia pratar lite om vart hon har hållit hus Hon försvann ju när Leviathan Attackerade mitt skepp uh, Väldigt långt bakåt i tiden Om man säger så <laughs> uh, Hon har återvänd, återvänt Från någonting som kallas för The land of summoned monsters tror jag det heter. Uh, Vad jag har förstått så går tiden Fortare där, hon har växt upp Och lärt sig en massa nya Spells och eh, nya monster Att kalla fram Här måste jag pausa lite Anders ja. eh, De här eh, Monsterna som hon kan framkalla Ja eh, det, Konceptet med det kallas att det är en summon, Ja. Och det är så alltså att en karaktär I ditt party ropar in Så att säga ett, ett, Någon typ av väsen som slåss i deras ställe Eller har en specifik attack då, Så att säga mm. Summons kommer du möta mer av I kommande Final Fantasy Och det är ofta Summons som är de starkaste attackerna I hela spelen Jag okay. eh, bara nämner redan nu Att det här är ditt första möte med Summons Men du kommer vara väl bekant med dem Så småningom här mm, Jag har ju bekant dem en hel del själv kan jag säga För jag har ju upptäckt också att de är väldigt Starka, väldigt effektiva Oj oh ja, väldigt väl Du kommer också märka att eh, vissa Summons Är återkommande i flera Final Fantasy spel Mm tänkte du får märka vilka själv då när du spelar nästa. Det ska bli spännande. Vi smyder då nya planer är att smyga in i The Tower of Babel. Där alla kristaller förvaras som jag förstått det rätt. Så tolkar jag det i alla fall. Dvärerna skapar en undamöver. De ligger i krig med Red Wings då. Det var ju i det här kriget vi dök in och därav kraschar med vårt skepp. Så vi kan smita in det här tornet rätt så obemärkta. Så fort vi kommer in så stöter vi dock på motstånd. Och har lite problem här faktiskt. Men det visar sig att Rydia är en väldigt viktig tillgång. Och jag får ju som sagt lära mig en hel del om hur de här summons fungerar. Och hur pass effektiva de faktiskt kan vara. Framförallt mot en större mängd fiender. Så småningom så möter vi en boss. Eller rättare sagt två bossar. En doktor som först attackerar mig med en typ av... ja Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var. Uh, det är någon typ av manick Eller maskin, vad kan man säga En Frankensteins monster Som han, han har byggt uh, Och den här bossen är i två faser Och den andra fasen är ju en Bitch alltså uh, Monsterfråga heter Lugay Eller någonting sånt där Lugai, eller Lug Lugai, Ja Lugay uh, Jag klarar det dock Och strax innan bossen Är besegrad så berättar då den här doktorn att armén kommer att krossas av det här tornet som befinner mig i den stora kanonen som tillhör tornet. Vårt nästa mål blir självklart att stoppa den här kanonen och när vi kommer till kontrollrummet så besegrar vi de här De som opererar den här kanonen rätt enkelt men det visar så att det är jag tror att det är i alla fall att vi är för sent ute så att det kommer gå pipsvängen. Men då kliver då Yang fram och jag vet inte vad han gör riktigt, men han spränger i alla fall den här kanonen och offrar sig själv med det. Ja, så alltså han är tvungen att stanna kvar då för att lyckas spränga den här jättekanonen då helt enkelt. Ja. Jag tänkte också att jag skulle förtydliga en sak du, du, du hade grånat lite med tidigare. Mm. De här fyra Dark Crystals. Mm. Goldbliss har redan fått tag på två av dem. Ja, just det. Så att när du då sticker in till Tower of Bubble så är det för att få tag på Goldbliss För det är där han har de här två han har stulit. Okej, okay, de, de fyra andra de har den i det här äh, högteknologiska slottet jag Eller är det samma, samma ställe som jag var i förr? Nej, Tower of Bubble är ett annat ställe. Det förra var ju Tower of Sott. Ja, just det. Så var det. det. De ser ju väldigt lika ut då. Här, är begränsade tillgångar på grafiken <laughs> Ja, Jang, uh, Stanna kvar för att spränga kanonen. Exakt Och vi flyr ut ur slottet Men På tröskeln så möter vi en gång Golblis som... Han är överallt den järn Ja, han ger sig inte Han försöker fånga oss Men lyckligtvis dyker Sid upp Och räddar oss Han är alltså, ja det glömde jag säga Men han, han försvann ju strax innan vi träffar den här dvärgkungen då att han skulle reparera skeppet Det är det han nu gjort och han räddar oss Och vi flyr från i Hackehäl följer dock eh, Red Wings Och Enterprise, som vårt skepp heter Är ju lite långsamma när man red wings är Så vi får ju problem med det här eh, Sid den här gången Offrar sig själv Och stänger öppningen till underjorden Strax efter att vi har flygit upp Och ja, det känns ju tungt Både Sid och Young borta på så kort tid Ja sista ord blir det i alla fall att vi skulle färdas till Baron Så det gör vi Och där får vi hjälp att utrösta Enterprise med en lyftanordning En typ av krok Så nu kan det här skeppet lyfta andra objekt Bland annat då en svävarfarkost som vi åker hämta. Och med dens hjälp kan vi så småningom entra en grotta väster om Elbana Och i den grottan har Elbana-folket då Jag vet inte, någon typ av ninja-folk skulle jag säga Hållet, ja, de har gömt sig undan då sedan Red Wings attackerade deras stad. Uh, och det visar sig att prinsen av detta folk har börjat gräva en tunnel till underjorden. Och vi träffar denna prins, han heter Edge och vad kan man säga om han? Han är rätt så <här> ja. han Han söker ju hämnd för sina föräldrar. Mm, exakt. Vi, vi träffar på honom alldeles mitt på en kamp med Rubikante eller Rubisante. Eller <går> och det här är den första som är italienare. italiener, vilket samma stämning är lite. Ja, det, din teori. Och, ja. Uh, ja, han är i alla fall eldkejsare. Och i den här kampen så får ju Edge ordentligt med smisk. Uh, Rubisante eller Rubikante eller hur det nu var. Han dödar dock inte Edge utan uh, han sticker när Edge fortfarande är vid liv. Och vi assisterar Edge. Vi hjälper att, honom att hela sig. Och efter lite dialog så ansluter han sig till mitt party. Och så kommer vi återigen till uh, The Tower of Babel då. Som vi nyss var i. Och Edge hjälper med sina niniga kunskaper oss in i tornet. Uh, och så vandrar vi omkring där inne ett tag och stöter sig småningom på kungen och drottningen av Elbana. Edge föräldrar med andra ord. Men det visar sig tyvärr att dessa två är korrupta av onska. Under stridens gång som verkar vara en sån som man inte kan förlora. Eller är ute och då. Är hemskt lättare i alla fall. Ja. Eh, då kommer båda föräldrarna till sin insikt och eh, de offrar sig själva. Och naturligtvis blir Edge väldigt arg och, och ilsken. Och Rubisant dyker upp. Strax det på och då kokar Edge av ilska. Den här ilskan gör att han får två nya attacker. Uh, två nya ninja-attacker så att säga. Eller magiska kan man också kalla dem. Och nu ställs vi allihopa mitt party mot Rubisante. Uh, han är väldigt novel ska jag tillägga. Han uh, fyller på både min HP och min MP innan den här striden. Han ville att det skulle vara en rättvis strida. Uh, till min förvåning är det faktiskt en rätt enkel strid. Jag vet inte om det har att göra med mitt omkringvandrande jag nämnde tidigare. När jag inte riktigt visste vad jag skulle göra. Men där var i princip alla partermedlemmar upp ett par nivåer i, i level. Så ja, det går rätt bra. Eh, han dör inte dock, det är sant. Han pyser därifrån. Men eh, menar på att vi kommer att träffas igen. Eh, strax därefter blir vi kontaktade av... Folkambassadörer från staden Elbana då. Och de menar på att Edge har förpliktelser i hemstaden. Men Edge insisterar på att han vill hjälpa våran grupp. Det är ju väldigt schysst av han. Kort därefter så faller vi i en fälla. Och hamnar långt ner i, i tornet. Äh, av ja, Babel-tornet. Och där hittar vi en ny modell av en Red Wing. Och Edge är framme snabbt och döper detta skepp till Falcon. Eh, vi tar det här skeppet och vi färdas till slottet igen. Där kungen då, där kungen Giot, han heter. Han ger oss en nyckel och berättar att det, då, han berättar också att det finns en mekaniker i deras sjukstuga. Och givetvis så är det Sidd som visar sig vara vid liv. Och eh, trots att han är svårt skadad så tvekar han inte att hjälpa oss att modifiera Falcon och laga det så att vi kan flyga över lavar som hela den här underjorden. Istället för vatten så är det lavar naturligtvis. Med det här skeppet kan vi komma åt nya områden. Här är jag lite osäker på hur vart jag ska ta vägen egentligen. För jag hamnar ju i en... Först hamnar jag i en dvärgby som heter Tomara. Där de här dvärgarna bor så att säga. De som inte är verksamma i slottet. Gittar lite utrustning till framförallt sisel då. Diamond-utrustning som visade sig vara väldigt bra. Men sen kommer jag till en grotta Som har någon anknytning till hur ryd Jag kommer tillbaka till den här världen Så jag jag i alla fall Men där inne Kommer jag ingenstans, det är för svårt Det är för mycket, väldigt, väldigt onda monster Så ja Jag får reterera, jag får helt enkelt Game over och så skiter jag den grottan Och lämnar till ett senare tillfälle Istället då hittar jag en annan grotta Och då använder jag den här nyckeln jag fick av Kung då För att Låsa upp den. Och här är det faktiskt dörrarna i grottan som är min största fiende. Och det här är väldigt onda dörrar också. Det är en attack från dem så är en av mina partner denna döda. Uh, men det går oftast bra, jag får använda lite items och så, så funkar det. R vad heter man? Rosa har ju en förmåga att blockera också. Vissa av de här attackerna. Så jag får inte till det optimalt, men det är väl där som Red livhanken hanken på mig i alla fall. Uh, och genom den här grottan så kommer jag slutligen till den sista kristallen. Eh, och jag minns inte vad den heter så kommer du ihåg. Den åttonde kristallen? Ja. Det minns jag faktiskt inte heller, men jag ska vara ärlig. Nej, det... med, de här dark crystals de har aldrig riktigt greppat så jättemycket som det går så fort allt där. här. Vi, vi kallar den the last crystal. då. Gott, ja. Ja. Eh, när vi går utifrån det här kristallrummet då, så utlöser vi en fälla och vi ställs mot en enorm demonvägg. Och det är inte den lättaste att få ner. Den, den närmar sig min grupp hela tiden. Och när den är tillräckligt närmar börjar den avverka partemedlem för partemedlem. Det är till slut bara Cecil och Kane kvar när jag får ner den här. Kanes hoppattack är den som får väggen på fall. Och ja, jag lyckas klara av även det. Men, när vi går ut i grottan gissa vem vi stöter på. Eller vi stöter faktiskt inte på nu, vi hör bara hans röst. Och han lyckas än en gång att ta kontroll över Kane, som han hade tidigare. Han manipulerar honom. Kane attackerar mig, alltså Cecil, tar kristallen och sticker iväg till Goldbliss. Så allt slit för ingenting och jag står här med inga kristaller och Goldbliss har nu samtliga. Och med det så borde väl hans väg till månen vara öppen. Vad jag förstått. Precis, ja. Det är, det är därför han behöver ha kristallerna för att kunna öppna då The Path to the Moon, så att säga. Mm. Och det är där jag är nu. Där stack jag till den här stan, eh, Tomera. Jag sparade, jag vilade på in och sen så deppar jag lite för mig själv. Ja, Anders, nu, nu börjar vi komma in på mer och mer här. Ja, inte slutet kan väl dumt att säga, men du... Eh... Du börjar ju närma dig upplösningen på det igen, Vad som ska hända nu, nu har ju faktiskt Goblis fått alla åtta kristallerna mm. Det känns ju lite surt Att det är flesta fall i, Eller inte de flesta fall men Många av kristallerna har jag haft i mitt ägo Och blivit av med Jo han är ju en jävel Den där, <laughs> den där Goblis han, han finns ju alltid när man inte vill Att han ska vara där mm. du får jag äh. tillfälle att piska piskan heller nu är det lite surt här tycker jag med Kane uh, alltså Kane förrådde ju inte det på något vis Men uh, det visar ju sig Att, att Goldblis aldrig riktigt släppte Sin kontroll utan uh, bara Tonade ner den för att lura dig Så att Kane ja. kunde sno kristallen från När det, det väl var dags Skapligt fint av Goldblis också måste jag säga Ja han är en lurig jävel alltså <laughs> ja. ja fy fan Nej, det, det, det är fortfarande jävligt kul Ska jag säga uh, Den här grottan som jag nämnde lite snabbt Uh, det går på en jävla typ av nät Där det tar skada Jag vet inte om det är någon typ av miner Eller någonting sånt Men det gör det ju skitsvårt Och sen bossarna, eller jag vill säga Fienderna i fråga där De uh, har ju sån här jäkla Quake-attacker Som skadar hela mitt party konstant Och många gånger När jag stöter på de här fienderna Så är det alltså fyra stycken som ja, Hela tiden får börja Och hela tiden får kasta den här quake attackerna. Innan, innan jag har gjort någonting ens en gång, så ja, jag har jag kanske två av mina partermedlemmar kvar vid liv. Jag vet inte fan hur jag ska gå tillväga för att ta mig igenom det. Du är alltså, du, har, du fortfarande är fortfarande kvar där, jag inte gått igenom. Nej, jag har inte tagit mig igenom. Eh, då kan jag tipsa dig om att eh, Quake är ju en jordelementsattack. Mm. Eh, alltid när det gäller alltså, just elementattacker så gäller det att tänka vad det är motsvarande element. Så, så om, om det är en isfiende så är ju eldsaker bra. Och om det är en jordfiende så är ju luft eller vindsaker bra. Mm. Och nu minns jag faktiskt inte om det här finns i det här spelet, men jag tror att det ska finnas en statusmagi som, som ger effekten float. Ja, just det. Har du float på dig själv så tar du inte skada av jordattacker. Aha. Och det är väl Rosa som kan kasta det här misst, tänker jag. Jag tror att det är det, det brukar vara vitmagikare Och hon är väl det om inte är helt fel ja. Kan hon kasta på samtliga part med jag samtidigt då? Uh, då behöver du ska se, hur är det systemet? Är, oj, fyran Det är mest senare alltså som jag har färst i minnet och då, då ska du typ kombinera attacker eller levla upp attacker Till en nivå att de blir Så att säga all-versioner av sig själva mm. Annars så tror jag att det lutar åt Att du får göra det separat så kan det ju finnas också nu är det i för sig lite sent att jaga efter rustningar Men det finns ju utrustning som per automatik Ger dig vissa status attacker själv mm. alltså Att du kan få till exempel Förhöjd eh, Shield så att säga och såna här saker Jag kom över ett svärd förut som heter Fire minst jag det där var användbart på vissa ställen Och inte alls på andra Bland annat mm. under jorden var det inte så jäkla bra att ha Nej då blir det ju eld mot eld Och det, det finns ju till och med vissa fiender Som liksom inte ens tar skada av eld Utan de, det är snarare som att skicka en cure På dem Däremot så fick jag tag i en schiss yxa åt, åt Keynes het där Ogru, som var. Den var grimmans mot, mot mina vissa fiender. Så här, ett tusen är skada vid ett slag till fälle. Det, det, det, det är alltid magiskt när man spräcker 1000 gränsen första gången. Ja. Det är ju alltid något som får en att säga. Åh, oh, nu, nu har jag blivit kraftfull. Så minns man tillbaka till början av spelet när man tog så här 20. <laughs> ja, det är helt sjukt. Det har ju trappats upp successivt också som man inte märkte. Men nu när det säger alltså i början tar man så här 15, 10 och så, yes! tycker man att man har skitgrymd då. Ja, så får man en kritiker man bara 30. Oh, <laughs> ja, ja det, jag ställer mig lite frågan till det här stridsystemet ändå. För även om jag får så här, attack first eller vad det heter när, mm. när det kommer in i striden. Så hinner jag bara kommendera vad han ska göra så får de jävlarna attackera ändå först. Det är för att spelet bygger på något som kallas för Active Time Battle ja. Det brukar du kunna stänga av om du hellre vill ha det på Wait Battle Active Time Battle det är så att det finns en klocka som tickar Och du har en viss tid på dig Sen har deras så att säga handlingsmätare byggts upp Och då kan de hinna för du var inte tillräckligt snabb att göra ditt beslut Men vad fan, jag ju alltid eh, eller i början Och det är liksom två knapptryck, det går ju fort jag kommer ja, då, då kan det ju vara att det dem som har fått attacken först det, det, blir, det blir mycket tydligare också det, Jag tycker att just det här spelet är inte så jättebra På att förklara saker lika utförligt Som det kommer göra i kommande spel Är det, är det första spelet som kör med den här Active Time Battle om man kollar till Final Fantasy-serien? Jag tror att det är här den introduceras så det finns Det, det är ju en, en, en, ett attacksystem som har liksom Successivt itererat fram ja. Så att det är ju alltid lite skillnad I de olika spelen Jag tror att nu i, alltså ja, åtminstone i Fall of Fantasy 10 eller 12 så har man skippat Active Time Battle till förmån för en annan sort. Men Active Time Battle får du dras med. Och kan du åtminstone från 7 och framåt välja om du vill att det ska gå realtid att du liksom fattar dina beslut. Eller om du vill att det ska vara demokratiskt utdelat baserat på hur snabbt mätarna fylls upp. Mm. Så att du i lugn och ro kan navigera menyn och, och fatta beslut liksom, med lite tyngd och inte bara instinktivt köra på. Liksom. Ja, det... Ja, det känns ju dumt att börja ändra på det nu Ja, än oh, oh, en gång Samson mm. Du ser till hur långt jag har kommit Vad tror du? Nu är du ju inne på, på uh, Jag skulle säga att du är på den uh, Kanske inte sista femtedelen Men typ då En och en halv femtedel kvar av spelet ungefär Okej okay. Så det, det, i teorin då eller ja, väldigt möjligt att Vid nästa Final Fantasy tillfälle Så pratar jag om slutet på spelet det beror på hur länge du spelar, men ja, det, det finns... Jag vet inte om jag ska säga risk eller chans, men det, det, finns möj, det är möjligt att det blir så, tror jag. Sen det också det. Du, du känner säkert att du inte är helt hemma på det här med fighting-systemet och equip-systemet och allt sånt, eller hur? Absolut. Det är ingenting att oroa sig för. Det är sällan, framförallt inte med ens första spel, som man riktigt får grepp om det. Först kanske andra gånger man spelar spelet. Ja, du tänker på genomspelningar nu liksom. Ja, men det första spelet jag spelade i Final Fantasy-serien, det var sjuan uh -huh. För jag, jag började, jag var inte så inne på rollspelet så jag spelade sjuan och då tyckte jag att skiva vara där och så skaffade jag liksom backloggen till det. Mm. Och jag tror att det var, ja, kanske slutet av sista skivan på Final Fantasy 7 som jag började liksom känna att jag hade kontroll över fan hur det funkade. Men nu senare då när jag har kört några varv nu kan jag ju ha fighting-systemet utan till i de spelen. Mm. Uh, och, och i och med att man har lärt sig det en gång, så greppar man liksom principerna bakom det. Så nästa Final fantasy spel du spelar, så kommer du ha väldigt mycket gratis av att ha spelat det här. Jag förstår. Då så Samson, då kanske vi runder av där. Görs. Då är det åter dags för Final Fantasy 4-stunden här. Den här sagostunden som jag utnämndade till. Ja! Yeah. Ja! Uh, yeah. uh, senast vi pratade så hade jag stött, mitt, jag stött på mitt största nederlag hittills. Jag hade blivit av med den sista mörka kristallen när Golblis än en gång tog kontroll över Kane. Och Kane tog kristallen från oss och, och stack helt enkelt. Efter den nederlaget åkte jag till den här lilla dvärbyn. Jag där och sov och det var där jag... Den här eh, det första jag gör är att jag åker till Kung Giot och pratar med han Och han berättar att det finns någonting som Ja, en lunar whale Helt enkelt Som, som ska vara någon typ av Passage till månen Eller ett, ja, ett rymdskepp vad, vad ska man kalla det? A ship of light brukar kallas det väl i spelet, jag Ja, det. Det, kan, det kan stämma det Ett skepp som kan ta en till månen Helt enkelt Eh, senast vi var nere i underjorden dock så, så sprängde ju Sid igen ja, utgången då till överjorden heter så. Ja. Så ja, Sid han eh, utrustar den här vårat med en borr som gör att vi kan ta oss upp. Och när vi har tagit oss upp till ö, överjorden om vi väljer att kalla det så då så... Markvärlden. <laughs> ja, den vanliga världen. Det, det finns världen och sen finns det under jorden. Ja. Eh, när vi kommer upp dit i alla fall så åker vi till Mysidia och där träffar vi de här äldre och de berättar om Lunar Whale. Alltså framförallt så, så manar de ju fram den så att säga. Det är ju inte ett, ett fysiskt skepp på det sättet utan det är ju ett magiskt eh, fenomen. Lunar Wheel så att säga mm. Så det, de här äldres behövs ju då För att kunna Få fram Lunar Wheel Så att ni kan använda dem för att ta er till Månen då. Ja just det Och det, det lyckas de ju med de, de ber till det här skeppet Som, som stiger från sjön det, det återuppstår så att säga Och via det här skeppet så kan jag Med mitt party ta mig till Månen Och det är rätt coolt Månen är ju Väldigt annorlunda, måste jag säga. F -f Fantastiskt stämningsfull musik, ska jag tillägga. Det var lite rädd där ett tag. <skratt> uh, fienderna är väl hyfsat lika, däremot hamnar jag i en jäkla grotta. Som vanligt, när jag stros omkring så hamnar jag på fel ställe, känner jag. <skratt> uh, jag stöter på extremt starka fiender. Lyckligtvis så har jag mycket item som gör att jag, jag levlar som en galning här. Alla mina karaktärer i princip. Men sen när jag väl når liksom själva målet av den här grottan. Så träffar jag på Arnsteinbus och säger att jag behöver kungens tillåtelse för att ta mig vidare. Vilket jag inte har. Så får jag helt enkelt vända på klacken och gå tillbaka. Och stötta på alla de här fienderna igen då. Men under den här resan så känns det som att ja, den var en viktig resa ändå för mig. För att ja, min level upp så pass mycket. Uh, till slut så hittar jag en väg som kallas The Lunar Path och den följer jag uh, via gångar och i på den här månen då. och till slut så träffar jag en kille som heter Fuj, vad fan heter han? Fusoja <laughs> Jag säger är... alltid Fusoja då... <laughs> då känns det rätt liksom. <laughs> Ja, hur som helst då, han är en sån här Lunarium som Kommer från en annan planet Jag vet inte vilken planet de syftar på riktigt Lunar betyder måne Kan du ingenting på det är Jo jo men fin, alltså för... de kom där här folkslaget kommer inte från månen De har ju bosatt sig där men de kommer från en annan planet Between mm. Jupiter and Mars tror jag han sa Så kanske Ja, ja. Jag blandade ihop det <laughs> Jag tänkte att de var från månen Jag ber mig ursäkt jag han... jag är Fångad av namnet Ja det är väl så han berättar i alla fall lite annan information också. Det är ju rörande Cecels historia. Och det visar sig då att Cecels pappa var en sån här Lunarian. Som, det var väl han som var ansvarig för The Lunar Whale också. Var det var så Cecels pappa tog sig ner till jorden. Och sen visar sig att också Cecel har en bror. Och det är ju naturligtvis ingen vanlig person den här bron, Utan det är ju ingen annan än Goldblies, faktiskt. Dum, dum, dum. Ja, en riktig twist i storyn. <laughs> uh, Cecil har ju väldigt svårt att hantera det här, då, naturligtvis. Uh, det vi gör dock, det är att den här Fisoya, han, han ansluter sig till mitt party och vi återländer ner till jorden igen. När vi återvänder till jorden då, så, så håller den en stor jätterobot på att terrorisera jorden. Den kallas väl Giant of Babel. Uh, den här kontrolleras av Goldbliss Och det har också visat sig att Goldbliss då, Han är i sin tur Kontrollerad av en, Ett väldigt ont väsen en, en annan Lunarian så att säga Som heter Simus Och det Simus vill göra det är att han, han vill ju ödelägga jorden För att ha ett nytt ställe För de här Lunarians att leva på uh, Vi bestämmer oss Givetvis för att vi ska försöka få stopp På den här roboten och till vår hjälp Så får vi i princip hela världen kan man väl säga. Uh, dvärgarna kommer till undsättning. Edvard och kompanen kommer till undsättning. En person som jag inte visste var, vi Liv, Young, kommer till undsättning via ett luftskäpp. Och attackera den här roboten så att den får problem. Och i och med det så kan vi också gå in i den här roboten och försöka stänga av dess CPU. Alltså, kärna kan man väl säga. Centrala processorenhet. Exakt, Central Processing Unit. Mm. <laughs> den här roboten består av flera olika nivåer Och givetvis en massa fiender Innan vi når processorkärnan då, Så får vi också möta de fyra elementen en gång Den här gången samtidigt Och faktiskt går det jäkligt bra ska jag säga Just för att jag vet Man känner igen dem och vet vilken vilken svaghet alla har Så det går bra och de får stor pisk Kommer du ihåg vad allihop heter som så? Oj, oj, det är Rubikante. Ja, det är väl Elv. Ja. Du har vattensnubben Cagnazzo. Det är ju jordkillen också, Skarmiglioni. Mm. Och slutligen så har vi också Vind-Archfienden. Och här är det ju en liten twist om hur han egentligen heter, eller hon. Det är ju... Jag tror att ursprungligen så ska det vara Barbaritja eller Richia mm. men sen då med, med japanska ja, R, B och L som aldrig riktigt blir ordentligt att B blir V eller ganska ofta RBL, så har det blivit Valvarichia eller något sånt där i din version va? Ja, det stämmer eh, Hur som helst då. den sista, vi, vi, vi kan ju kalla den typ Valle Valle så, så är vi båda <laughs> där. det båda men det är ju vinst nu i alla fall ja. Hur är det att slåss mot alla fyra på en gång då? Det går ju bra, man får ju ta dem i tur och ordning. Eh, och jag har ju bra partmedlemmar nu, ska jag tillägga. Eh, de är ju alla på en respektabel nivå. Men jag har ju inte så mycket referens, men... Eh, ja, det känns bra, det funkar jäkligt bra. Jag klarar mig bra i den striden. Och när de faller, då, då är de borta ur leken här. Sen då när vi har besegrat de här fyra elementen eller ja, de, de fyra olika fiends, kallar de väl mm. så, så får vi då försöka förstöra den här CPU-kärnan. Den här CPU-kärnan har ju också en attackfunktion och en försvarsfunktion och här har jag ju problem istället för att jag inte riktigt fattar vad jag ska göra. Det, det värsta är att för så jag säger åt mig hur jag ska göra men jag, jag förstår inte hur jag menar. Men det är liksom som tre... Ja, olika fiender som dyker upp på skärmen En attack, en försvar och en kärna Och det jag gör hela tiden Är att jag kallar Titan med Rydia Så att hon förstör både den här attacken Och den här försvar uh, Där gör jag ju fel För att det jag bör göra det, Som jag upptäcker senare det är att jag ska bara koncentrera mig Förstöra försvar först defense kanske För att det defense gör det att den, det är att den Helar den här kärnan I fråga att mina attacker blir i princip meningslösa att jag hela tiden får ny hälsa. Men så länge jag inte förstör båda de här attackförsvar så kan inte den här kärnan heller återkalla vilket den kan göra annars. Nu var det väldigt snurrigt, men ja. Jag tror att vana Final Fantasy-spelare vet precis vad du menar för det här är ett fenomen som går igenom ganska ofta. <laughs> okay. man, ja. håller, man håller en stackare vid liv för att den inte ska kunna spåna fram nya, liksom. Precis. Ja, när jag kommer under med den strategin så går det ju bra. Och vi får stopp på den här kärnan och således också den här stora jätteroboten. När den här jätteroboten är besegrad och förstörd så får vi ju möta Goldbliss och Kane igen. Och ja, av naturliga skäl så är Golblis väldigt, väldigt frustrerad och förbannad kan man väl säga. <laughs> han har han haft bättre dag? Ja, han har ju det, min kära bror. <laughs> därför, så, därför så jag gör och det är att han släpper på den här för, Vad man? Manipuleringen som han har Över Kane Så att Kane efter lite twist fram och tillbaka Återansluter sig igen Till mitt parter. Och det, det gör ju mig väldigt glad jag jag gillar Kane trots att han Ja, inte helt medvetet Men vänder kappan <laughs> efter vinden Det jag Men han är en väldigt just hans hoppataktik är väldigt bra. Det gör alltid mycket skada. I och med detta också då så är ju Semus kontroll över Golblis borta. Och Golblis och Fusoya sticker strax därefter till månen för att försöka göra slut på den här CMOS-frågan. Och vi i det övriga partiet följer det så småningom efter via The Lunar Way igen då, upp till månen. Och in i det här kristallrummet där vi först mötte försoja Längst in i det här kristallrummet bakom tronen så finns det en portal ner till... Jag vet inte vad man ska kalla det. Det, det är väl någon un, ja, under jorden på månen då kan man väl kalla det. <laughs> det ja, månens det. kärna skulle man kunna säga. Den heter väl Mooncore? Mooncore, exakt. Som också är en passage, eller jag ska säga, en labyrint av olika gånger. Och här stöter jag på extremt mycket svåra fiender. Och han är på hjärtat ett par gånger och får ladda om. I jag kommer under med hur alla fungerar. Det är sådana stora giant red tror jag det kallas. Eller red giant heter uh, Och så blåa och röda drakar som ger mig väldigt mycket svärd. Men till slut så alltså jag ju på Golbis och Fisoya igen när de håller på att försöka få koll på Simus. Och det lyckas de med första gången. Och <går> naturligtvis är inte spelet slut där men man vill väl bli lurad till det. Eller, ja. De vill väl lura en till det, tro det. Men Simus förvandlas till Serumus. Ja, rätt då. Serumus, ja, precis. Det är så alltså någon som har spirit form av spirit-form av honom. Ja, så det. ja, just det. Hans ondska är för stark för att riktigt kunna förgöras genom Simus kropp. Och han till intet gör Försoja och Golbis väldigt snart. Och till slut så är det naturligtvis mitt parter som står emot Serumus. Det vi får innan vi går in i striden, det är en kristall från Försoja som han säger åt mig att jag ska använda. Och här har jag alltså vid sista fighten i spelet. Det här är slutbossen och det är väldigt pappigt och häftigt. Uh, det första jag gör är naturligtvis att jag använder den här kristallen som så, så, så att man att använda. Och då får ju Serumus visa sin verkliga form. Och jag vet inte vad man skulle skriva det här som men som en, en hink av äckelhet kan jag <laughs> rätt bra beskriva. Väldigt ful monster. Ja, så Cermus är ju eh, Cermus liksom ondska mm. Som en slags väsen Och med den här kristallen då så tar du Den här ondskan och gör den fysisk Så att du kan slåss mot den Ja precis, så om du attackerar innan Så blir det bara miss hur den gör mm. uh, Den här ondskan har ju några elaka Attacker alltså Bland annat så har han ju ett svart hål Som gör att all magi blir Verklös Dock så ska jag säga, jag, första gången jag slåss mot den här Serumus i hans naturliga form, eller hans fysiska form, så åker jag på stor fisk. För att han har en Big Bang-attack som tar 1700 i skada. Eh, men, jag kommer på ganska snart att jag kan kasta Wall på Rydia som är min svagaste länk i det här. Och det här måste jag, det här är helt missat. Förra gången vi pratade om Final Fantasy pratade jag om en grotta där Rydja kommer ifrån. Uh, Land of Summoned Monsters. Mm. Den här grottan har jag ju faktiskt tagit mig igenom. Det var det första jag gjorde för att jag var, så, jag var lite arg. <laughs> och när jag hade liksom fått sova ut och köpt på mig lite items så tog jag mig igenom den här. Och där fick jag dels... Det var ju dels ett Defendersvärd åt Cecil som visade sig vara väldigt användbart. Eh. Uh, starkaste Sverige jag har stött på. I alla fall. Och eh, dessutom så får jag möta Asundra som är väl drottningen av den här Land of Summon Monsters. Drott jag tror inte hennes titel är drottning, men hon är ju typ ledare. Ja, ja. precis. Det är hon som bestämmer. <laughs> eh, jag vet inte hur man ska beskriva Asundra, men hon ser ju ut som en sån här indisk gud av något slag. Uh, och det tar ju sin beskärdad tid Att besegra henne Men jag lyckas på, ett, på en hårsmån henne och Alltså hon är inte ond utan hon vill bara testa Min förmåga så att när jag besegrar henne Då får vi också möjligheten att kalla henne Alltså Rydia kan kalla henne som ett väsen Och där, där Asundra alltså, gör då vi såna här När man har kallat henne Det är att de fyller på all hälsa På alla partnermedlemmar och det här är ju extremt Användbart just i slutstriden då I och med att den uh, Serumus har den här attacken som att tar mycket på alla. Så tack vare den kallelsen och tack vare att jag kastar Wall på Rydia så att inte all... att han inte dör vid en attack så att säga så lyckas jag faktiskt besegra Serumus vid mitt andra försök. Jag gillar här att du börjat använda statuseffekter. Wall menar du? Ja, alltså, jag att senast här så pratade vi om att några som la quake-attacker mot dig och, och jag tipsade om float. Ja, det var ju också väldigt användbart. Det var ju så ja. jag tog med igenom den här grottan. <laughs> och, för där var det ju mycket quake. Det var, jag vet inte vad kallar kallas men de kör quake i princip hela tiden. Men då satt man så att Rosas hade första sing så att säga, så länge det inte var någon annat som bestämde. Och då kastade hon float på alla och då gick det skitbra. bra. Mm. Man ska, alltså statusattacker verkar alltid meningslösa till en början, men ju längre in i spelet man kommer, desto viktigare blir de mm -hmm. okay. jag har en polare po faktiskt som spelar, ja, det är främst Final 57 och hans taktik bygger nästan enbart på statusmagier okej okay. han, alltså han, han kastar inte mycket till magi i övrigt, utan han kör liksom bara vanliga svärdshugg och förbannat mycket statusförändringar, så att han liksom han vinner på att han är så jävla välskyddad och försämrar fiendens kvaliteter så mycket som man kan. Mm. Enda tragiskt är att det oftast inte funkar så bra att lägga alltså, så att säga, negativa stottsnackar på en boss. Det brukar inte funka. Däremot upptäckte jag att vissa av fienderna är zombies och skit. Så kan mm. man kasta hälsa på dem. Då dör de ja för fan, de är ju... Det de är jag, inte jag, jag kände mig så jävla grym när jag upptäckte det här. <laughs> Hur upptäckte du det, förresten? Jag vet inte, jag fick fem, för att jag tror jag kom åt fel knapp så att jag kunde. <laughs> så att jag hamnade med pekaren på den här sommaren så bara, kan jag he hela den här, tänkte jag för mig själv. Ja, ah, jag prövar väl då. Och så dog han. <laughs> <laughs> och det kändes som att jag hade löst all världens mysterium. <laughs> det är ett ypperligt sätt att levla i Final Fantasy... 30 trett... nej, 12 menar jag. Okay. Där finns det nämligen en, en grotta där det spanar för jävla mycket odöda fladdermöss, alltså så här vampyrfladdermöss. Uh -huh. Och om du då har kuraga som är liksom en massiv jättekjore som kommer på alla som är i rummet, mm. så bara sätter du den på att automatiskt skicka kuraga så fort det finns en fiende som är odöd i närheten, så behöver du typ bara stå still mitt i rummet och så bara dör typ 120 fiender runt omkring dig, spanar <laughs> hela tiden också. Fall Fantasy 12 var det alltså. Ja, det är en ja. ganska lång bit in då. Men, ja, men jag... det var alltså det, det, det sista på Playstation 2. Ja, precis. Ja, ja. ja kommer väl dit så småningom också. <laughs> Som sagt, jag får ju koll på Seremus. Han dör och eh, allting är avklarat. Jag har lyckats klara Final Fantasy IV. Applåd till mig. <laughs> Och hela den här slutfilmen spelas upp då. Uh, vad kan vi säga lite? Goldbliss han återvänder ju aldrig till jorden. Utan han följer med Fusoya till The Lunarians. som vill, vill bo med dem. På den här planeten som vi inte vet vart den finns. <laughs> Riktigt. Uh, Cecil blir kung i Goldbliss ställe. Uh, Kane han går väl ut på någon typ av spirituell resa. Han vet inte riktigt vart han är här hemma någonstans. Han har ju lite personlighetskris kan man väl säga efter att varit kontrollerad av Golblis och Semus så pass länge då. Och givetvis giftig sig med, med rosa också. Allting avslutas med ett väldigt gulligt bröllop och allting i frid och fröjd. De här Pallom och Polom dyker upp igen också. De har ju också överlevt. Visar det sig. Det, det visste jag inte. Men ja, det var ju kul. Jag har helt klart bort att det händer. Ja, ja, alltså innan, innan slutstriden med Naceramus så får man ju se liksom, alla som ber till en hemma på jorden. Och även i fighting-sekvensen så ser man innan det hela drar igång att folk dyker upp och de fyller på olika hälsor. De fyller på olika magi åt mig. Och då är det ju framförallt en gubbe som dyker upp igen. Det är lite Star där Men Tella dyker upp lite snabbt Och då blir jag alldeles varm i kroppen Jag, saknar, jag har ju saknat Tella ända sedan han försvann Och han försvinner ändå relativt tidigt Ska man väl säga Eller ja, halva halva man är det alltså, kan man Så, ja Jag vet inte vad man ska säga Du har ju Äntligen avslutat Din första episka resa Mm i, i rollspelsvärlden då, för det, det är väl det första Japan, japanska rollspelet du spelar igenom ordentligt va? Nej, Super Mario RPG går väl in under den också Ja, det är ju ett gränsfall men okej okay. <laughs> <laughs> Alltså, jag jag tycker inte att Super Mario RPG är så jätteannolunda visst, det är en helt annan typ av berättelse och en helt annan miljö men själva Nej, alltså... grundkärnan är ju ändå densamma Jo, jo. Det, det, alltså grundkärnan kommer också vara densamma i, i de flesta rollspelen. Mm. De, de är väldigt lika varandra på den punkten. Det som däremot särskiljer dem från varandra är ju just historierna. Mm. Och ja, Super Mario RPG är ju en trevlig sak, men det är ju inte det. någonting där du sitter och säger, åh hur ska det gå, vad händer? Det är en väldigt lättsamt Ja, det, det är mycket... Det är, det är också med... charmen med det hela tycker jag. Det var ju jo. perfekt. Det var ju det första jag spelen där du retoresade det var ju perfekt språngbräda in i det här. Men sen har jag även spelat Secret of Mana. Mm, i och för sig. Den är ju, det är ju mer ett action-RPG i och för sig. Ja, men det, är... det har ju klart mer av de här, så att säga, Final Fantasy-eska historierna. Ja, just det. Själva historien. Däremot, så, som du säger, det är mer action-betonat. Jag upplevde inte alls samma, samma typ av känsla när jag spelade Secret of Mana, som nu med Final Fantasy 4. Mm. Det är ett helt annat djup också tycker jag I, i just fightingen För det, fightingen handlar ju mycket mer om att Taktiskt bygga upp det Medan du, det är liksom, knapptryckningarna Är liksom inte viktiga så Du sitter ju i princip med en massa statistik bara, ja. Och fattar beslut baserat på Vad du är för fiende Och vad du tror han kan vara känslig för Och vad som kan skydda dig och så vidare Så det är, liksom, det är mer en, en taktisk Balansgång när du fightar så här. I alla fall när det kommer till de större fighterna mm. De små är ju i princip bara Slå, slå, slå, slå, slå Och sen går det därifrån mm. uh, Just men jag... det taktiska Var ju någonting jag föll väldigt mycket för mm. och... Det är ju en skön känsla också När man känner att man blir bättre När man fattar bara kloka beslut Den här runda till exempel När jag, när jag tog de fyra elementen Till exempel mm. Och inte stötte på några vidare problem Det var ju en oerhört skön känsla När jag, när jag kastar rätt magi berätt rätt tillfälle så att det tog 9999 i skada. Det är ju häftigt alltså. Då blev du glad. Ja. Men du, vad tror du om den direkta uppföljaren på det här då? Ja just det, det här som släpptes till ja det släpptes väl i år. Ja precis, alltså det, i, i Japan så är det ju släppt som, som episoder. Ja. det är alltså fan har fanns i fyra The After Years. Yes. Som, som är det lite till We Were här för mig va? Mm, stämmer. Uh, ja, det där får man ju följa uh, Cecil och Rosas barn Om jag har förstått det rätt mm -hmm. med, med förstås cameos Av alla de viktiga karaktärerna <laughs> uh -huh. uh, här är ingenting som jag har provat på Men jag har hört att det är liksom uh, Gillar man originalet så gillar man det här också För det är mer av samma uh, Och sen så gör den ju små, små liksom Söta nickningar som typ Du vet där du först träffar Sid Mm Eh, första gången du träffar Sid i, i det nya spelet är på exakt samma plats och han, det är också så att, jag tror att han kommer springande någonstans eller så där och, och han kommer ju också springande, nu känner du ju redan Sid när det här händer förstås mm. men det är ändå så här en skön återblick att det är, liksom det är samma kameravinkel, du ser Sprite komma in springande så du är liksom, ah Sid, det var här vi träffades för massa år sedan <laughs> Ja, Det var ju roligt för mig där, eller det vore en intressant observation så att säga, om om jag fick spela det här också direkt in på Nu när jag precis har avslutat Fantasy 4 för första gången. Fast jag tror jag är en ganska dum idé. Jag tror att det är ett sånt spel som gör sig bättre när du har några år på nacken. Så jag säger, alltså, lira fler Final Fantasy-spel så att du hinner bygga upp en saknad efter Cecil och den världen. Mm. Och sen spelar du det här så, så tror jag att det kommer ge dig mer. Vad tycker du att vi ska sikta in oss på här nästa Samson? Ja du Anders, härnäst alltså ja. um, Femman är ju väldigt, väldigt bra mm, det, att... det hade väl även den här Loading Nissen Coral på Loading <laughs> Loading Nissen, vad är det för syd på våra lyssnare vi har Nissen, det, det är en fin, fin person Ja okej okay då, jag vänder <laughs> Coral säger jag i alla fall ja. Jo men alltså Final Fantasy 5. Det är, det är ju ett jättebra spel Grejen är att jag tycker att sexan är bättre. Jag tycker att fyran och sexan är bättre än femman. Så jag vet inte riktigt om... Men samtidigt så känns det som att det är kul om du får hela serien ordentligt. Ja, fast jag vet inte om jag kommer kunna hålla med. För alltså, jag har hört sig otroligt mycket bra om sexan. Mm. Ja, förklarar jag själv. Ja, Men vi, kan ju, vi skulle ju kunna göra så här. Så de är ju inte beroende av att du spelar dem i viss ordning i och för sig. Mm. Det enda som är det är ju att det kommer att vara mer, liksom, mer teknik ju äldre spelen, eller ju nyare spelen är. Mm. Men å andra sidan så är vi ganska vana vid att variera oss i liksom, grafik och plattform. Eh, med tanke på vad det är vi gör på retroresan. Ja, så ja det men alltså, sen, det måste jag flika in också om Final Fantasy 4 igen. Alltså, vi har ju varit noga med att säga att det inte har toppklass på grafik och ja, ren prestation så att säga. Men jag tycker att det är en enormt fin helhetsbild Som de visar ändå i Final Fantasy 4 Och när jag sa det till min gode vän då, Som, ja, han har väl lagt ungefär tusen timmar på Final Fantasy 7 Så, så, så du skulle jag i alla fall hålla i hatten När jag sa det på Final Fantasy 6 Så det har ju gjort mig väldigt, <laughs> väldigt sporrad nu Jo, alltså Final Fantasy 6 det är ju också Där har ju Square kommit i kapp med tekniken Mm för, det är för fyran här och den är ju inte Något vast kort tekniskt sett för, Om man jämför med andras NES spel ja, just Medan Final Fantasy 6 Är ruskigt snyggt Så att presentationsmässigt så, så är det liksom Det är inte särskilt snyggt för att vara JRPG Utan nu är det snyggt Så att, eh, ja Ska vi säga som så att Typ ikväll börjar spela det tycker jag låter som är en bra idé. fan vad kul då fortsätter det här också då. Ja då fortsätter vi med sagostunden Ni vet hur Och som jag sa tidigare Om ni har synpunkter och åsikter på hur det här kan förbättras Så är ni Mer än välkomna att lämna en kommentar Och, och ge förslag på hur, hur mitt berättande Om min resa ska gå till så att säga